Molt bona nit, benvingudes i benvinguts una setmana més a la plaça la tertúlia de reflexió política produïda pels serveis informatius populars de Sòdia Qui fa Segona setmana, segona setmana, de fet, parlant de la qüestió nacional. Recordeu que en el primer programa vam poder conversar amb el David Fernández i el Salvador López Arnal. Avui continuem parlant ne amb noves tertulianes. La independència està marcant els darrers mesos, els darrers anys, l'agenda pública i política del nostre país, i ho fa just en el moment en què patim la pitjor ofensiva capitalista de la història recent, en forma de retallades dels nostres drets socials i laborals, de privatitzacions i de desmantellament dels serveis públics. Enmig de massives manifestacions a favor del que s'ha anomenat dret a decidir, des de la plaça volem reflexionar sobre què comprèn o què ha de comprendre el dret a decidir en termes democràtics i volem confrontar ideològicament els diferents projectes polítics que tenen com a marc la sobirania del nostre país. Es pot parlar de sobirania política sense parlar de sobirania econòmica? Com han de confluir la lluita per l'alliberament nacional amb la lluita per l'alliberament social? Quin paper ha de jugar la classe treballadora i els sectors populars del nostre país en aquest procés? Uh, de tot plegat i reflexionarem amb les convidades d'avui i les convidades d'avui són Teresa Mira membre de l'Assemblea Nacional de Catalunya de Sall per la Independència bona nit Teresa bona nit el Marc Sangles diputat d'Esquerra Republicana bona nit Marc la bona i l'Anna Gabriel militant de la CUP de Sallent bona nit bona Anna. nit amic redactor Guió, Bé, eh, per començar m'agradaria que des de cadascú doncs, el seu prisma m'analitzés una mica breument um, què ens ha portat aquesta situació, quins han sigut els factors clau que ens ha portat aquesta situació de eclosió social de, de l'independentisme, de, de, del sobiranisme, etc. a Catalunya, als països catalans. No sé, tres a tu quins, quins factors creus que, que ens han dut a que quasi sigui un, un sentiment hegemònic. Bé, d'entrada ja sabem que tenim un substrat de nació oprimida i que per tant partim d'un procés històric en què ja entrem a, a, a 300 anys d'una història concreta. No? Ara hi ha hagut un procés que jo crec que ha fracassat que és d'un projecte que hi podia haver en algun moment en, quan es va fer un canvi de dictadura a una, diguem-ne, per, per entendre's una mica només, diguem-ne democràcia, i que va fracassar, i com que va fracassar perquè no ho era realment i després encara no ha funcionat, quan eh, hi ha hagut un procés gradual que ha anat sumant a les persones que tradicionalment ja sabien que tenien l'esperit i el sentiment de nació oprimida a les persones que mirant cap al futur veien que Catalunya se li tancant portes una darrere l'altra i això ha significat, per exemple, amb diferents fites, salts més alts o més baixos en aquest procés. El més important, per descomptat, és el salt de l'Estatut. Quan arriba el salt de l'Estatut, que intenta ser la federalització d'un estat que no vol ser ni federalitzat ni, ni estat, ara veiem que n'hi ha estat, doncs, clar, això ha anat saltant de, de, cada vegada d'una manera transversal tota classe de, de, de persona de, de qualsevol nivell social de qualsevol nivell cultural de qualsevol nivell que només que estigui mínimament sensibilitzada i jo crec que els factors han estat graduals graduals. Marc doncs jo diria que, que són diversos els factors que, que coincideixen per una part eh, com apuntava la Teresa eh, l'encaix o la manca d'encaix eh, de, de Catalunya o de la societat catalana en l'estat espanyol una Constitució del 78 imposada no, diguem amenaçat gairebé per les armes i la qual, amb el pas del temps i ara és la demostració més clara va ser bàsicament un muntatge per per, per matar les aspiracions nacionals que podien haver-hi a Galícia a Escalerria i a Catalunya o els països catalans, per tant eh, allò que es va fer com un muntatge, una sortida del règim dictatorial eh, va ser un pagot i ara bueno, es veu que la gent comença a estar farta d'aquest tema i, per tant, de mica en mica la gent ha agafat consciència d'on som. Si ajunta aquest factor diguem, de, de, de major llibertat, de major voluntat de llibertat, eh, expressat en diverses manifestacions, ja no només la, la del darrer 11 de setembre, de l'any passat, sinó en diverses manifestacions, eh, aquesta diguem, manca de, o aquesta arbitrarietat del govern espanyol eh, cap a Catalunya, la manca d'inversions, el dèficit fiscal que patim els catalans, que això suposa un encariment de, de la vida pels propis catalans i, per tant, amb menys, amb menys prestacions quan això eh, arriba a la crisi econòmica eh, es posa més de manifest que mai. I per tant pot haver-hi una part collontural que s'afegeixi a les ànsies independentistes veient que eh, continuam amb aquesta, aquest model d'estat espanyol ens porta diguem, al fracàs més absolut i que per tant eh, el dèficit de 16.000 milions d'euros que anualment els catalans eh, tributem eh, a l'estat espanyol i que no tornen en cap forma de prestació cap als catalans, eh, és evident que és un factor que la gent eh, evidencia aquesta crisi i que, per tant, eh, la gent està farta de, de, de, de contribuir econòmicament sense uns serveis, veient que l'estat del benestar que hem construït s'està desmuntant miqueta en mica. Una crisi eh, institucional, Uh, ho han vist, uh, la corona que tradicionalment hi ha estat implicada amb tots els afers possibles i mm, ja ha segut de veure doncs, que ha seguit fent el mateix uh, i que en aquest, en aquest cas un dels membres de la corona uh, o de la família Reial implicat en un cas de corrupció i d'aprofitament dels recursos públics veurem fins on arriba però és evident que <coughs> Una corona que algú l'ha d'intentar utilitzar per cohesionar l'estat espanyol en el seu moment es veu com a forma d'imposició que respon, bàsicament, un seguiment de l'estructura franquista aportada al règim seu democràtic i després una estructura política podrida podrida perquè en el seu moment no es va fer el procés de renovació política que s'havia de fet i per tant la transició, la, famosa, la modèlica transició que alguns clamaven es va com un fracàs absolut i aquí estem i per tant amb unes ganes de replantejar amb una regeneració necessària en l'àmbit polític amb una regeneració necessària en l'àmbit econòmic és a dir al final sembla, i això també és el que arriba a la conclusió de la gent per què vol canviar tot aquest sistema és que les classes eh, que oprimeixen, les classes benestants són les que sempre s'acaben sortint els que han obtingut els pelotazos o molt totxo s'acaben sortint de tot aquests, eh, de totes aquestes històries i poden regularitzar el blanqueig de diners eh, en grans masses i, i, i aportant diners que estaven fora de l'estat espanyol. Per tant, tot això és un conjunt que la gent es revolta i diu que ja n'hi ha prou la qüestió és com acabem sortint d'aquest d'aquest estar jugat tots plegats. Ana. Sí, en primer lloc deixeu-me que us feliciti pel programa, per la iniciativa i, i en definitiva doncs per, per oferir espais alternatius d'informació i reprenent una mica el, el, el fiu del que comentaven els que m'han precedit jo diria que més que fracassar el model o més que fracassar eh, el que es va imposar en la transició o més que fracassar la Constitució o tot el que vulguem afegir al darrere, jo crec que el que hem aconseguit és fer-ho Fracassar. Els models no fracassen en abstracte. El que hi ha, en tot cas, és una població que, que s'hi revela i que posa en evidència que és un model fracassat. I el que ha passat jo crec que és això, que hi ha hagut una acumulació de triple crisi, el, el Marc ho comentava ara, nosaltres eh, de fet hem basat força la nostra campanya electoral en, en la triple crisi, no la repetiré, però, però sí, una crisi doncs, nacional que ha evidenciat, d'alguna manera, que l'humiliació de l'Estat espanyol cap als territoris dels països catalans eh, augmentava de forma exponencial en el pas del temps. Una crisi econòmica també doncs, augurada per molts de nosaltres quan ja dèiem no a Maastricht, no a la Unió Europea, perquè d'alguna manera preveiem que significaria doncs un ofegament de les classes populars com així ha estat. També vam dir no a la Constitució espanyola, també vam dir no a l'Estatut ja en el seu moment i, i una crisi doncs, de representació o de legitimitat democràtica de les institucions, cosa que també hem denunciat eh, sempre. Per tant, d'alguna manera i sense voler que sembli que, que nosaltres era visionaris en el seu moment i que auguràvem que tot això esclataria però sí que és cert que l'esquerra independentista ja no es va creure la transició, sí que és cert que a l'esquerra independentista no es va creure els intents d'encaix amb l'estat espanyol ni francès i a l'esquerra independentista no es va creure que l'Europa del capital comportaria major benestar per, per la població. La, la bona notícia si es pot dir d'aquesta manera i sense que quedi frívol perquè en un temps en què tanta, tanta gent pateix doncs no, no és temps ni per la lírica ni per les frivolitats però sí que és que, que s'ha afegit, molta gent, entenem, els postulats de l'esquerra independentista des d'aquesta perspectiva, entenent que aquesta triple crisi, que aquest, aquest paper subaltern al que, al que situen a les nacions i aquest paper de, de classe oprimida en què situen a la classe treballadora, doncs segurament explica en bona part que ens trobem en, en aquest moment. Heu tret temes interessantíssims que de fet doncs, estan una mica al, al guió del programa i tornarem i en qualsevol uh, moment que, que els vulgueu treure els tornem a, a treure però per començar m'agradaria una mica que també definiciu què és o què hauria de ser per a vosaltres el dret a decidir. Es parla molt del, del dret a decidir i es parla molt sobretot en, en termes eh, nacionals, és a dir, de, de tenir la capacitat doncs, de decidir si sigui eh, Catalunya, els països catalans eh, són, poden tenir una estructura d'estat, doncs, de, poden ser un estat propi, però no es parla tant de el que eh, pot englobar també el dret a decidir, doncs, que és decidir doncs, en termes econòmics, en termes eh, laborals, etc etcètera. etcètera. Mm, no sé, com, com ho plantegeu vosaltres? Qui vulgui, eh? no cal que seguim cap, cap ordre. Bé, bueno, doncs no sé. Jo parlo en, des de la perspectiva d'un ciutadà que s'ha agrupat amb 14.000 persones més, que està treballant per un, per un tipus de societat nova, per tot allò que hem dit abans, no? que he plec pràcticament el 100% de tot el que els companys, perquè si no, de moment encara no ens diferenciem de massa res, i, i crec que la, la, allò que coneix totes aquestes persones, que són des del punt de vista d'ideologies molt transversals, és això, una, que Catalunya té per descomptat qualsevol, qualsevol ciutadà per realment construir una democràcia té el dret a decidir el seu futur i la seva organització territorial. Per tant, encara més raó, quan el Parlament i l'estructura autonòmica que tenim ens facilita un determinat un entorn, aquest entorn, ha avançat moltíssim més que qualsevol altre entorn dins dels països catalans, tant ens agradaria moltíssim que tot arreu, a tota Catalunya, hi hagués el mateix nivell d'evolució i que tots poguéssim anar a una, però el cas és que el Principat i algunes parts, de, especialment el Principat, sí que estan prou madures com per avançar en aquesta, en aquesta línia i compartir d'una manera transversal un projecte polític i, i, un, i un estat propi. I llavors, què és la dreta a decidir? d'entrada és democràcia per tant totes aquestes persones estan intentant de forma assembleària defensar aquest primer dret i segon defensar l'altra una idea política peròquè és l' únicanica possible que veuen en aquests moments que té futur i que té una capacitat de mirar cap endavant amb independència del que hagi passat al darre perquè de fet l'Assemblea Nacional Catalana treballa cara al futur no cal al passat que treballa per veure com es pot construir de nou allò que no tenim, perquè realment no tenim un estat propi. No ara A més a més es posa en evidència que no tenim una democràcia, es posa en evidència que ens falten models, que ens falten estructures, que ens falten elements, i hem decidit que com que els polítics no ho fan prou ni prou ràpid ni prou bé, <ríe> doncs eh, han de fer-ho també des de la ciutadania i des de qualsevol moviment ciutadà, a classes populars per descomptat però de, tot, de totes les classes perquè no és només que treballem per les classes populars l'estat propi serà el de tots, no exclourem ningú, serà el, eh, el que eh, aquell espai comú d'estructures que haurem de compartir en independència de les ideologies Marc, ara mm, per seguir el mateix ordre, si de cas ha dret a decidir eh engloba un primer o no un primer, o almenys el que estem en aquests moments exercint no? És la voluntat d'exercir sobre el nostre futur nacional, però el dret a decidir com bé apuntaves, ha d'incloure més coses el, el, el model democràtic espanyol o seu democràtic espanyol eh, ha posat moltes traves eh, primer el tema el dret a decidir com a col·lectiu nacional com a col·lectivitat no reconeix Mm, ni hi ha voluntat de reconèixer-lo perquè en tot cas també hi ha altres eh, estats del món que no hi està reconegut el dret a decidir i al final han acabat exercint perquè hi ha una clara voluntat democràtica l'inici de, de, de la transició l'inici de l'estructura eh, de l'actual estat hi havia molt poca, democrà... molt poca pràctica democràtica, són 40 anys eh, diguem, de, de dictadura i això es trasllada també amb una gran por no és casual que les primeres eleccions que es fessin no es deixés que fossin les municipals, per exemple per què? Doncs perquè el record de que l'adveniment de la república va ser a través d'unes eleccions municipals va impedir ja que poguessin haver unes eleccions municipals d'entrada i es van anar circuitant totes les opcions municipals fins fer les últimes. Primer les eleccions de l'Estat, les, les eleccions al Parlament i finalment unes municipals. El dret de decidir d'incloure altres coses, a incloure major pràctiques democràtiques també hem d'intentar aconseguir que la presa de decisions en el conjunt d'administracions eh, sigui com més propera a la ciutadania que no ens espanti com eh, alguns estats democràtics amb llarga trajectòria democràtica cada vegada consulten eh, els ciutadans també organitzen un munt de referèndums i per tant eh, en el cas de les últimes eleccions dels Estats Units, per exemple en el conjunt dels estats es feien 177 referèndums hi havia consultes diverses i diverses a la ciutadania sobre temes i temàtiques diverses això també inclou jo penso que estem en una oportunitat. Construir un nou estat vol dir construir un estat de noves maneres també i amb uns reconeixements democràtics diferents dels que hem tingut fins ara amb uns altres eh, paràmetres i, per tant, voler dir, eh, vol dir també poder construir, regenerar i construir un nou sistema democràtic on la participació de la ciutadania sigui més àmplia. El sistema actual... Jo penso que, eh, així com la societat del 79, amb totes les limitacions que tenia, eh, era una societat abocada també a construir les institucions i a construir societat, el mateix sistema eh, ha comportat que els ciutadans s'acabin convertint en, eh, en clients de les administracions més que en propis ciutadans. I, per tant, aquí cal recuperar també aquest esperit de, de ciutadania. Eh, la paraula ciutadà. Però això també és un, requereix una activitat, eh, un feedback primer, per part de les administracions, de donar aquests àmbits de participació, però també per una part de responsabilitat per part de la, del propi ciutadà i del, del propi, eh, el propi ciutadà que participi s'impliqui, perquè també és veritat que en alguns espais que s'hagin intentat crear, sobretot a través d'algunes pràctiques municipals, hem vist que també hi ha una manca de participació per part de la ciutadania. Hi ha un problema de cultura, eh? també, segurament si ensenyéssim als infants de ben petits, a fer pràctiques democràtiques, a decidir sobre molts aspectes, crearíem ciutadans que en el moment que després estaríem més acostumats també a l'hora de la presa de decisions. Però en tot cas, això és un element que hem d'anar vestint en aquest nou estat, amb majors pràctiques d'escoltar la ciutadania, no, no, no, no només amb pràctiques d'unes urnes, sinó segurament buscar aquells espais de participació que permetin sentir la, la veu dels ciutadans i que, per tant, les decisions que es prenguin des de les administracions, des dels poders polítics, Tinguin, vinguin refrendades i vinguin encara molt més eh, avalades pel, pel conjunt de la ciutadania, perquè és el que farà en definitiva que tot allò que els, les administracions públiques que gestionen el bé de tots s'assembli més el que vol eh, la pròpia ciutadania per tant això també implica un major control del ciutadà cap, a, cap als poders públics. Si sí, en tot cas eh, el que és evident que, que no és el dret a decidir és eh, la convocatòria d'una consulta i prou el dret a decidir és una cosa eh, bastant més elaborada complexa i de calat polític profund eh, que porta doncs evidentment a no conformar-nos en el fet de dir doncs convocarem una consulta i la gent decidirà sí. la gent de decidirà en quin context en quin nivell d'atur amb quanta població jove servint cafès a Londres que no hi haurà tant cafè a Londres per tant joves que l'hauran de servir finalment amb quanta gent desnonada um, per això nosaltres Entenem que d'alguna manera la, la declaració de sobirania que es va votar en, en el Parlament no recollia aquest esperit de, de calat perillós profund que requereix un, un context de, democràtic com el que estem plantejant. El dret a decidir és el dret a l'autodeterminació dels pobles i nosaltres som independentistes no perquè siguem millors, més rics, ni més guapos que ningú, sinó perquè som, som profundament demòcrates. I, I em sap greu perquè la, la paraula ha estat ja tan desprestigiada que quan un s'autoanomena demòcrata eh, doncs, pateix una mica pel, pel que pugui pensar la resta. Però és cert, nosaltres entenem que els objectes col·lectius tenen dret a, a definir que que volen ser ells mateixos en tant que subjecte polític. Per tant, el dret a decidir és un exercici complet d'autodeterminació. És un camí, és un camí. És... Sí, el que passa és que és, és un camí en, en lo concret eh? no, és un, no és un camí que es pugui fer um, a trompicons i que no es poden agafar falses dreceres i no, no convé deixar per demà el que segurament pot quedar plantejat avui i si nosaltres plantegem que els països catalans són un subjecte polític ho hem de poder dir des del primer moment i si nosaltres pensem que el dret a decidir, que el dret a l'autodeterminació que la gent mereix um, decidir en complet el destí del seu poble no té sentit que vinculem en la declaració que pretén donar el dret de sortida aquest procés als principis fundacionals de la Unió Europea, per exemple. No té sentit tampoc que li dotem un, un paper principal al Parlament de Catalunya quan tots estem dient que convé una regeneració profunda que passi pel fet de que la gent recobri el seu protagonisme actiu en la presa de decisions. Per tant, el dret a decidir hauria d'estar empaltat de tantes i tantes coses que el primer pas que fem en, en la construcció d'aquest dret a decidir l'hem de fer pujant al llistó sent valents, sent rigorosos però sobretot sent molt conscients de quina és aquesta derrota que tots coincidíem fa un moment a la que estàvem assistint i per tant donar el protagonisme a la gent que és qui mereix tenir-lo, decidir que les institucions obeiran el que la gent decideixi el que vulguin d'elles, no condicionar a priorismes en el terreny de la limitació territorial o fronterera i tampoc delimitar a priorismes en el món Um, econòmic, a més a més fa moment tots coincidíem a dir que ens havia portat a un ofeguament de les classes populars poc sostenible, per tant el dret a decidir, com dic, doncs és una cosa eh, prou complexa i, i prou important com perquè no ho bandegem en de, de qualsevol manera i recollim aquest esperit una mica de, de refundació o, o de moment, si voleu, de, de nova transició, com per no repetir els errors que també tots coincidíem a dir que hi va haver en, en la transició espanyola i que culminava amb la Constitució del 78, ara entenem que no, que no toca repetir els mateixos errors i, per tant, doncs, com que el passat ens ho ha servit amb safata, podem aprendre perfectament quins van ser, quins van ser els errors del passat per no haver-los de tornar a repetir. Tenim el tema de la territorialitat, tenim el tema de la Unió Europea, que hi, hi entrarem um, abans um, i atenor una mica de, del que comentàvem del, del dret a decidir en un context algunes ja l'heu anomenat, no?, però de, de dictadura dels mercats, de, de segrest de, de la democràcia, um, i tal com es planteja, per exemple, membres del Seminari d'Economia Crítica a Taifa o, o organitzacions com, com Endavant, és realment possible adquirir una plena sobirania política sense tenir una sobirania econòmica, és a dir, un canvi d'arrel del, del model polític, productiu, distributiu de, del nostre país? No. És <laughs> es que és molt senzilla la resposta, no és evident, és evident que no. Eh, Notes també ho hem dit, eh? hedic per, per, per invertir si Ara voleu l'ordre, perquè aquestes. si no sempre vaig ideal, amb avantatge ideal, perquè us he ideal. sentit abans. no? Um, Entonces, hem dit que no, que no eh, emprenia amb aquesta gesta que, a més a més, eh, doncs, alguns eh, de nosaltres i tantes i tantes persones fa tants anys que, que hi militen per acabar, eh, doncs, estar governats per Brussel·les o per Berlín en comptes d'estar governats per Madrid o, o per París. És, és evident, i, i com deia abans, doncs, que el moment requereix de més valentia que això i de fugir de priorismes. És possible la vida fora de la Unió Europea? De fet, la majoria del planeta viu fora de la Unió Europea bé, és possible imaginar-se un sistema econòmic que no sigui el capitalista de fet eh, hi ha països encara que, que petits i amb desavantatge i amb, i amb molta força militar, econòmica i política adversa però que intenten construir-ho eh, nosaltres, i abans ho comentava la companya un estat eh, hi ha de quebre a tothom i no hi volem expulsar a ningú és evident, però també està clar com un estat es construeix com qualsevol projecte polític, eh, cultural o social a partir de la construcció d'hegemonies. Nosaltres l'aportació que pretendem fer en el procés és eh, incidir en que siguin les classes populars, en que sigui l'interès de la majoria i en que sigui un sistema econòmic just i equitatiu el que dibuixi el futur d'aquest estat. Eh, sabem que no tenim la majoria de moment, sabem que l'ofensiva liberal fa temps que treballa i de fet ha reeixit amb, amb èxit amb instal·lar a les consciències que no és possible un altre sistema que no sigui el capitalista nosaltres entenem que hem de treballar per construir una contrahegemonia que, que ens aconsegueixi convèncer que si entre totes ho volem ho podem fer possible per tant l'estat serà de qui el guanyi finalment nosaltres el que tampoc estem disposats és, a partir de priorismes, insisteixo amb la paraula, de que com que el sistema imparal és el, imparant és el capitalista i com que ja estem ficats dintre de la Unió Europea, doncs el més fàcil és, és seguir-hi. Doncs no, nosaltres treballarem perquè la Catalunya independent sigui de territorialitat completa, sigui d'un sistema socialista i sigui, a més o més, d'una democràcia plena, profunda, completa i transversal. Aquest és el nostre projecte i en aquesta batalla doncs, segurament ens a seguirem trobant trobant. Bueno, en tot cas, eh apuntava si és possible. una cosa ens ha de, jo ens sembla que que, eh, en aquests moments, eh, és evident que patim la, la crisi internacional eh, fa donar a les persones, a la gent, que segurament el sistema actual eh, gaudeix o té moltes imperfeccions i que per tant hem d'atendir a uns canvis. Eh, segurament, i aquí està la diferència no?, entre, entre la CUP i Esquerra Republicana, que és la que volíem fer florar també una, des de, des, una mica amb des, aquest debat, aquest està aquest de bé, vista, que està bé que vagin sortint uh, aquest tipus de discussions polítiques ideològiques. És, és evident que uh, segurament diferim en el grau de transformació diferim en el grau de transformació uh, nosaltres pensem que sí que és un, uh, es pot construir un model social molt millor on es garanteixin drets socials bàsics de la ciutadania i això que es pugui fer uh, en el marc també d'una economia competitiva Uh, quan és competitiva vols dir de mercat, capitalista de mercat, entenem que en definitiva com ho farem si no, és a dir el, el, el sistema actual els grans blocs han fracassat han fracassat en el seu màxim extrem i per tant els canvis s'han acabat imposant en el món jo fent cas de la meva àvia que tota deia, totes les masses piquen i és veritat segurament no? segurament es pot trobar un punt intermig on te, on te cobrim tots els espais la necessitat de la gent i al mateix temps necessites una, una economia productiva que, que et permeti també garantir l'estat del benestar perquè si no d'altra manera no ho faràs que això es pot fer dintre o fora de la Unió Europea mm, la Unió Europea eh, no és l'Europa dels mercaders la Unió Europea des del nostre punt de vista representa un sistema de drets que no ens ha garantit mai l'estat espanyol i que per tant la Unió Europea sí que entenem que eh, pot garantir. Que no és l'Europa capitalista que ha construït Berlín, que d'acord, tampoc no és la nostra, que hi ha un altre model a construir, sí, però que en tot cas això forma part d'un sistema econòmic que permeti tenir un creixement també no desmesurat, és a dir, estem d'acord en posar traves, i el creixement que hi ha hagut en els darrers anys a base de, de dels pelotazos, del totxo, aquest no és el creixement que nosaltres defensem. Perquè això, al final, ja, porta, ja veiem quines conseqüències acaba portant. Acaba portant una corrupció d'algunes persones del sistema. I, per tant, era evident que aquests creixements desmesurats, que acaben, fent, eh, acaben provocant agressions mediambientals brutals, no ens porten en lloc, potser, és a dir, els creixements han de ser sostinguts. Si d'una altra manera ho acabarem trinxant tot i al final, a la llarga, o acabarem veient que ens ho hem polit tot i llavors plorarem. No? Eh, ara bé, l'immobilisme també ens pot arribar a portar eh, diguem, a una paràlisi total. Busquem aquest equilibri que ens permeti eh, aportar millores en el conjunt social millores en el conjunt de la Unió Europea si som un estat també podrem aportar la nostra manera de ser la nostra manera d'entendre el món i que per tant doncs, entenem que el marc europeu ens pot arribar a ajudar a defensar, cert apuntava l'Anna que la majoria de països no estan en la Unió Europea, evidentment perquè Europa també té les seves limitacions territorials que eh, eviten, no? però que, en tot cas també és cert que la gran majoria d'estats intenten unes aliances entre ells per intentar ser més forts en el procés mundial perquè en definitiva això és el que tenim en aquests moments o hi ha una certa unitat i que per tant ens permet també defensar-nos en aquest conjunt Segur que hi ha coses millorables i nosaltres ho hem És a dir, nosaltres també hem no a la Constitució Europea. És a dir, no ens agrada com s'ha construït. Nosaltres no estem per l'Europa dels mercaders, no estem per una Europa que només primi el creixement econòmic. Aquest segurament és el, el, el que també s'ha anat pervertint l'ideal inicial de construcció de la, de la, de la Unió Europea i s'ha anat convertint en una Unió Econòmica més que una Unió i una defensa de drets socials. I aquí és un temps de posar l'accent i aquí és un d'ententar incidir i construir aquesta Europa que es preocupi de les persones i no només es preocupi de les mercaderies. Només un moment Teresa... amb um... Des de la, o sigui, amb, amb l'actual desenvolupament del, del sistema capitalista creus que és realment possible aquests plantejaments eh, socialdemòcrates diguem d'un doncs de, de, estat del benestar, d'una classe mitja àmplia i hegemònica o sigui amb el, amb el mateix procés i que l'estem veient eh, ara mateix com es està doncs, generant aquestes desigualtats, aquest expoli eh, social constant eh, a mans de, del capital financer no no t'ho pregunto des de... La... Bueno, ja Creieu que realment dir... és possible aquesta, aquesta postura, aquesta aposta política? Pensem que és possible quan puguem establir mecanismes. El, el, el problema és que eh, el capital corre més ràpid moltes vegades que, que la pròpia estructura social que pugui establir uns certs controls. I per tant, eh, quan s'intenta regular certes pràctiques, Diguem, el capitalisme es permet el luxe o té la capacitat d'enginyar-se altres coses per intentar saltar els controls i això és el que acaba passant en paradisos fiscals i tot això és a dir, la voluntat de la persecució del, del frau fiscal existeix en el conjunt de la Unió Europea ara, mentre segueixi 20 llocs que paradisos fiscals que permetin que ganes fortunes s'estableixin allà per posar un exemple, eh? podríem anar a anar molts altres és a dir que eh, hem d'intentar, però és impossible el problema és que és impossible arribar a regular qualsevol extrem, i hi ha gent que se les pensa, hi ha gent que estudia com escapar, bueno, escolta eh, tota transacció comercial ha de portar també el pagament d'uns impostos que serveixin per construir l'estat del benestar, en definitiva dificultats? Moltes ningú ha dit que fos fàcil, igual que la construcció del propi país però això ens sembla que el model és defensable i que hi podem arribar costa mantenir aquest equilibri i és veritat i la, la pràctica ha demostrat que és molt complicat mantenir aquest equilibri perquè aquells més poderosos, aquells que eh, tenen capacitat eh, de tenir diners tenen capacitat de corrompre moltes vegades i per tant des d'aquest punt de vista hem d'intentar, a totes totes evitar que això passi, perquè eh, si no, al final el sistema es rebenta. i es rebenta no perquè no tingui prou de capacitat d'autogestió i no tingui capacitat de generar recursos per mantenir aquest estat del bon estat, sinó perquè qui hauria de contribuir aquí desapareix i marxa. O sigui, fa el negoci i marxa, volent intentar evitar la seva contribució a la societat, que és el que hauria de fer. Teresa, perdona, que t'hem tallat abans, des de l'Assemblea, els postulats respecte a la sobirania política i econòmica. Va. Aviam, jo que crec que, que, que tots estem d'acord, i especialment dins de l'Assemblea Nacional Catalana, hi ha coses que, que les compartim ja amb moltíssima gent de moltes idees radicalment diferents, de formes de vida radicalment diferent, és que els partits polítics han de ser capaços de compartir alguna cosa per tirar endavant el canvi. Si no som capaços de compartir això, aquest mínim comú denominador que permeti un salt endavant sigui a l'àmbit de Catalunya i que des de Catalunya pugui empènyer els altres àmbits, Això no, no triomfarà. Per tant necessita tant de la CUP com de l'excàrre Republicana com d'Iniciativa, com de tothom. O sigui d'entrada, eh, en un procés constituent és il·lusionador pensar en les utopies i pensar en un model possible perfecte existeixen, ha hagut moltes lluites moltes revolucions, han vingut d'això i s'han fet però malauradament les revolucions després han passat a ser altres coses no existeix res perfecte en la naturalesa humana existeixen els béns i els mals i s'han de gestionar tots dos i hem de ser capaços de construir una cosa comuna hem de ser capaços perquè si no això és un fracàs i la cosa comuna és que aquesta terra que vivim a Països Catalans perquè això també val per, per València val per Catalunya, val per Aragó val per, per moltes terres pròximes que en són germanes és terra de, de, de gent que ha vingut i que ha tingut empenta i que ha vingut de tot arreu i que és molt variada i la gent que ha vingut i que és molt variada i que ha tingut empenta ha de compartir un model mínim i ha de compartir un model mínim econòmic, polític, social que ha de defensar les classes populars ha de defensar les classes mitges ha de defensar el màxim de gent possible, i l'art del possible és el que té el deure que té un polític o un que intenta que des de fer polític, encara que no sigui molt polític, tinguin davant el seu model i la seva utopia. Per tant, jo valoro molt positivament, m'encantaria, i ja he dit, que on s'ha de signar un model ideal polític on això sigui possible. El problema és que les forces del bé i les forces del mànys són, i les hem de gestionar i que, per tant, d'alguna manera, hem de ser capaços de crear la millor societat possible el compartida amb el màxim de gent possible. I crec que l'Assemblea Nacional Catalana representa això. Representa que dins l'Assemblea hi han totes totes totes les línies de treball possibles i que ha de ser possible compartir aquest estat propi. Perquè, a més a més, ha de ser un estat propi que es pugui fer. És a dir, que tots el puguem compartir i, a partir d'aquí, tots poder defensar el nostre ideari polític, en les forces polítiques que faci falta. No es pot ser independentista per ser. S'ha de ser independentista perquè hi ha un objectiu. Per tant, quin és l'ideari econòmic en aquí? Qualsevol ideari econòmic que defensarem des d'un punt de vista d'esquerres, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista que sigui cadascú en el seu partit, en la seva ideologia i en el seu món preferentment, jo sóc de les persones que de l'Assemblea Nacional Catalana defensem un estat propi social un estat, un estat propi de, de màxima justícia, de màxima participació i aquesta és una de les claus de l'estat propi, la democràcia real la democràcia pròpia d'un país evolucionat que pot tenir, per exemple, com models nòrdics, un, per exemple una educació pública al 97% del sector públic per exemple, models cooperatius per exemple, tot això hi podrà ser però no hi podrà ser en aquest estat que tenim ara i per tant hem de fer un salt i hem d'entendre que tots ens hem de posar d'acord per poder fer aquest salt i aquest és el missatge de l'Assemblea Nacional Catalana transversalitat, transversalitat, transversalitat i fer el salt i ja perfeccionarem els altres els altres elements que s'hagin de perfeccionar Si sí, el que passa que és, si em si permets el fet de que aquest comú denominador no, que plantegeu vosaltres o el fet de que d'alguna manera la crida que feu als partits és que es posin d'acord no, amb uns mínims i després ja veurem aquest comú denominador el situeu en un dels àmbits, en una de les potes de construcció, en una de les línies a treballar. Uh -huh, que, és, és que calgui comunes. Sí, el que passa que no era comú per exemple el fet eh, de pertany a la Unió Europea i, i l'Assemblea, per exemple, no es va posicionar en contra de que la declaració de sobirania inclogués el fet de pertany a dintre de la Unió Europea des del moment zero, des del moment inicial d'aquest camí llarg que ens tocarà recórrer. Aquest comú denominador nominador el plantegeu amb el fet de dir, hem d'anar a construir un estat però és que aquest comú denominador no s'explica si abans no ens hem posat d'acord amb quin model d'estat volem construir, perquè sí, sí. per alguns és... Tanomè... mateixa. Eh? Estem parlant de posar-nos d'acord en un model d'estat, no en imposar un estat a ningú, sinó posar-nos d'acord amb un model d'estat comú. Clar. I estem d'acord que evidentment hi ha molts interrogants sobre la Unió Europea, perquè també està vivint un procés constituent i és una cosa que també hauria de tenir idealment major democràcia, major participació, que tots tot els europeus tinguessin un nivell de, social de benestar, de, de justícia, d'equitat molt superior al que hi ha i sobretot de democràcia, que no n'hi ha perquè de democràcia a Europa tampoc no n'hi ha, és la força dels estats, precisament Europa, l'Europa que tenim ara no és la ideal, i estem d'acord en això, però el problema és que si no saltem una mica cap a una altra estructura, si no sortim de la que estem, no anirem enlloc. I això és el que l'Assemblea Nacional Catalana està demanant, aquest denominador que permeti fer el salt de l'estat propi. Sí, però aquest comú denominador, in, insisteixo, vosaltres el situeu en... Un dels aspectes... No pressuporis on el situem. El situem bueno, en el denominador comú que s'ha de construir entre tots. Penso o, o... que serà el procés constituent quan ah, s'hauran de definir no, i s'haurà de no, no, donar no... prou marc, és a dir, quan fem el procés constituent no. i en el text constitucional nostre o estatutari, diguem-li com vulguem. En tot cas, eh, el que configuri la creació, el que dongui amplitud de mires perquè els ciutadans puguin configurar quin model volen. En definitiva, okay. els, els, els ciutadans els que atribuiran quin és el model. El que sí que, hem, jo estic d'acord amb tu, és que en, quan el constituïm hem de donar prou amplitud perquè la situació actual és una però que pot ser que en l'evolució dels anys els ciutadans de Catalunya decideixin que vulgui ser un altre. I, per tant, no prohibim o no marquem eh, en aquest text eh, constituent que eh, unt paràmetres que ens deixin que invalidin que el procés, diguem, propi democràtic dels ciutadans de Catalunya, teseixi un altre model per Home, tant no, no ho prefigurem 6.1 no però... es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió Europea el Tractat de la Unió Europea el, el DUE, el darrer Tractat de Lisboa eh, vosaltres podeu voler veure i que no és eh, l'Europa dels mercaders i podeu voler veure-hi que és l'Europa dels drets, el Tractat Fundacional de la Unió Europea és el que és, respon al que respon i aquesta inspiració in inicial a la que tu eh, apel·laves fa un moment bueno, és el Tractat pel, pel del mercat de l'acer i el carbó. La construcció europea respon a això, bàsicament. No respon a un projecte de garantia de drets humans, perquè, si no, no s'entén com és que un tribunal europeu avala la i per exemple, de partits. No s'entén com el Tribunal Europeu es posiciona com es posiciona en relació amb la massacre de curs que fa l'estat el... de Turquia. No s'entén que hi hagi determinades sentències en relació a casos de tortura d'estats membres de la Unió Europea. Unió Europea és el que és, i estem d'acord en que probablement voldríem que fos una altra cosa. El que passa que dir que defensarem i promourem els principis fundacionals de la Unió Europea és dir que defensarem i promourem el tractat de la Unió Europea, que vol dir la lliure circulació de mercaderies, de això. capitals... Els principis fundacionals són els principis, no els no, la... no el tractats. No, els principis fundacionals de la Unió Europea són els que són, i ens hem de remetre al tractat fundacional de la Unió Europea, que és el que és i no és un altre ens podem posar d'acord en que voldríem una altra Unió Europea que respongués a uns altres plantejaments sí, i, a un, sí, sí. A, i a un ventall sí, sí. de drets. També ho parec, i també ho Però, de totes després. maneres, el, el que posa aquí eh, és el que posa aquí, no Exacte, és una altra clar, cosa. És, no? I, clar, parlada de, de que el sistema té imperfeccions, és que ja ens agradaria que fossin imperfeccions. És que de veritat que jo penso que la situació actual requereix d'una contundència eh, molt més exigent quan parlem del sistema econòmic que ens governa. És que imperfeccions no són. És que el fet de que hi hagi eh, un 80% de la població mundial que, que viu sotmesa als interessos del primer món, és que això no és una imperfecció. És, una és que això és una crueltat profunda, és un genocidi i és un sistema assassí. Eh? Sí. és que no podem parlar de que hem de buscar un punt d'equilibri perquè els blocs van caure, eh, els blocs van caure, però, però és que hi ha una veu molt interessada que fa veure que el bloc comunista eh, amagava sistemes socialistes de veritat al radera i que van fracassar, és que el que hi havia en molts països dits comunistes no era un sistema socialista real, per tant nosaltres ens neguem a avalar la tesi de que el sistema comunista es va demostrar invàlid per si mateix, perquè invalidem el fet de nomenar sistemes socialistes a molts dels sistemes que formaven part del bloc soviètic. Per tant, és que no són imperfeccions i, i, i no és tan senzill com buscar un punt d'equilibri. Estem parlant, insisteixo, d'un sistema que, que assassina, que mata de gana i que enterra a la força comuna de tants estrets com el de Gibraltar a moltes persones d'aquest planeta que l'únic que volen és tenir un plat calent al dia i que per això s'hi juguen la vida um, tu parlaves del que et deia la, no, la teva àvia que la, totes les masses doncs mira, deu dependre una mica dels avis dels que venim tots, jo vinc d'uns avis que van cremar els diners a la plaça del poble quan es va declarar el comunisme llibertari perquè en tenien que en els diners requeia la perversitat del sistema el sistema no fa corruptes el sistema és corrupte i un sistema que es situa en el benefici particular en la consecució del diner com a màxima aspiració d'una persona és corrupte en si mateix Pot quedar, pot quedar somiador, com tu deies al principi no pot, utopi, eh? pot quedar que utòpic moltes, moltes coses, eh? per nosaltres uh, no és utòpic, és de primeríssima necessitat si ens intentem posar a la pell de les persones que avui no tindran un sostre on dormir. Si ens intentem posar a la pell dels nens i nenes que demaneren a l'escola i que menjaran perquè una mestra els hi portarà l'entrepà. Si ens posem a la pell de les persones que treuen de les residències els seus avis i àvies perquè necessiten la pensió d'aquella persona per sobreviure. És que la situació és dramàtica i potser probablement perquè potser depèn del context o dels barris on, on visquem es viu d'una o d'altra manera, però o la resposta està l'alçada de baixa de vaja, de, de les persones que mereixen una resposta més digna a tot plegat o a nosaltres no ens trobaran amb un comú denominador que no contempli el benestar de tothom? És jo que no ens conformarem amb el benestar d'uns quants? I... Anna, és que, és que no estic parlant d'això, eh? no sé si ho dius per mi o per pel que jo hagi dit, però jo no et parlo d'això, eh? No <laughs> et no, no parlo d'això. Perquè insisties en, en el comú denominador, Perquè no ens posem d'acord amb un comú denominador d'un sistema que sigui just? parlament la majoria de feina dels partits polítics i els polítics polítics han de ser capaços de fer-ho nosaltres som aquí en l'Assemblea Nacional Catalana ciutadans hem d'empenyar el partit polític eh? no, no, no, sí, no, no som i, una cosa diferent i, que ciutadans jo sé, tu, també. dins un partit polític tu d'una determinada manera i podria fins i tot estar d'acord amb tu però ja parlarem un altre dia d'això el que estem dient ara és com avancem, com ho movem i quins elements i si aquests elements són en la línia del que tu dius Perfecte, però posem-nos d'acord. Nos doncs empenyeu cap aquí també. És que estem empanyent, eh? Parleu de frau sagnant a aquelles persones que avui tenen l'ombra d'imputació sobre les seves esquenes i que es pretenen seguir erigint com a salvadors del poble. Parleu de frau sagnant a les persones que sí que van aixecar la mà votant a favor de la declaració de sobirania i que han pactat amb fiscalia al pagar una multa eh, de diners que ens van robar en a tots. Parleu de frau sagnant a aquells polítics que diuen que quan tinguem una Catalunya independent farem consultes cada dia Dia, però que de moment no n'han promogut absolutament cap. Parleu de fraus sagnants, els que diuen que Nissan ha signat un contracte exemplificador, quan el que ha signat és una doble escala salarial que cronifica la pobresa de la població jove treballadora. Això són fraus sagnants, també. Estem d'acord que hi ha un hi ha elements en la societat que estan fallant, perquè parles del frau sagnant, parles de lo malament que està passant la gent, que per cert ho està passant realment molt malament, tal com tu dius, i el retrat és tan, tan dur com, com tu l'estàs definint, però també hi ha la corrupció, hi ha tota una sèrie d'elements que no han d'aparèixer en aquest nou procés. Per tant, els hem d'evitar, hem d'endotar-nos del control directe del ciutadà, però hi ha una prèvia encara, hi ha un, una, un, un element clau que és cultural, la, gent, la majoria de la gent ha renunciat a fer-se seu la cosa pública i en aquesta renúncia en aquest individualisme en de deixar de fer-se seu la cosa pública és quan han aparegut totes aquestes xacres la de la misèria, la de la pobresa la del dolor perquè estem davant d'un abisme estem a punt de caure en un abisme I això és així la situació és extremament greu i no és que l'estat propi hagi de solucionar aquests problemes d'entrada si no hi ha unes bases que portin a construir una cosa que no caigui en els mateixos paranys. I, i, I a més a més, el que passa és que des de, des de la ciutadania, des del conjunt de del que vol representar l'Assemblea, aquests elements són els que poden diferenciar un partit d'un altre, d'un altre, d'un altre. Però el que és evident és que el fet d'aspirar a ser, a fer el salt, a fer, a fer una, una, una, una societat molt més perfecta, no ens ha d'impossibilitar a fer el primer pas. El camí és molt important i el camí és un aprenentatge de participació perquè no en sabem. Els ciutadans ens està costant. Nosaltres som eh, precisament un element, de, ja sabem que hi ha el moviment dels indignats, doncs és un corrent també d'indignats que vol trobar solucions i solucions que els menys les puguin veure la meva generació, per exemple que no hagi de passar la teva generació el que hem passat la meva és a dir, que hi hagi canvis profunds i aquesta és una oportunitat que tenim llavors, és evident que eh, si poguéssim posar-nos tots d'acord amb, amb les tesis que tu estàs defensant això ja estaria fet aquest és el tema de la dificultat que tenen els polítics, l'art del possible llavors, és possible si sí. avancem, si sí. decidim després què és el que perfeccionem sí però clar, posem-nos a caminar perquè fa tot l'efecte que no caminem alguns fa molt temps que caminem eh? moltíssim eh? és que vam començar a militar a l'esquerra independentista justament per això eh? altres perquè... també ho vam fer eh? Clar, eh? Per, tant, per nosaltres eh? no comença un punt zero abans d'ahir és que fa temps que caminem però no recriminis a un ciutadà que no sigui polític no, no, sis que jo no recrimino a si ningú. Estàs fent? Jo recrimino no, en absolut. Jo no recrimino contra la societat, sin polític. Jo el que recrimino és que una determinada casta política hagi extorsionat d'aquesta manera la majoria de ciutadans. És l'única recriminació que faig i tu deies I que, general, que que evidentment i, doncs hi ha un abandonament, això, hi ha un abandonament de, de l'espai públic i de l'aposta per la militància política, evidentment. Per nosaltres, això és. ho patim cada dia i fa un moment comentàvem que que tenim tants fronts oberts que molt sovint ens trobem els mateixos a tot arreu. Nosaltres justament intentem això, no abandonar l'espai públic i no ens dediquem a fer polític de, de polítics a l'ús, sinó que el que estem fent és doncs fer correllengües, eh, construint casals i, i ateneus, eh, manifestant-nos als centres de treball, fer vagues quan es sí, convoquen, eh, fer l'ensenyament en català si tenim l'oportunitat de ser ensenyants i de tenir feina, a eh, intentar evitar desnonaments i molt sovint doncs, aguantar moltes hòsties per part de la policia. Això és el que fem cada dia i a més a més des de fa molts anys, i no ho estem fent soles, eh, Evidentment, hi ha molta d'altra gent, molta eh? gent no, no, no de part no. de la CUP que fa això. Evidentment, és que no parlo de la CUP, uh, parlo d'un ampli espectre de gent que evidentment sobrepassa eh uh, militància que té la CUP, només faltaria que la CUP eh uh, s'erigís en representant de tot aquest estol de gent. No, no, al contrari, però sí que és veritat que el que jo crec que nosaltres podem aportar en aquest procés és aquest recordar-nos que n'hi ha uns que ens deuen molt i que aquests són els que han de posar més a sobre de la taula, que n'hi ha uns que fa molt temps que viuen bé a costa de la majoria i aquests són els que han de començar a ser generosos de veritat i no el dèbil perquè sovint notem que demaneu generositat, demaneu que es mogui de posició, demaneu cintura política o flexibilitat al dèbil. Quan el que ha de tenir cintura política, el que ha de moure's de les seves posicions i el que ha de començar a ser generós de veritat, és el que ha estat acaparant i extorsionant durant tant de temps. S'han de posar, s'han de moure tots, tots s'han de moure. No, anava a dir Marc, fas intervents. En tot que estava allò... Bueno, és, és, és evident que, que hi ha moltes coses que han de canviar i, i estem d'acord amb l'Anna en, en molts punts i, que i de, de <coughs> i també, doncs, eh, es que, que és evident que hi ha coses al sistema que no agraden i, i que hem d'anar a construir a construir de nou moltes coses i, i en això estem, és a dir eh, tot un seguit de lluites que, que reivindicaves que Esquer, Republicana també ha estat en totes aquestes lluites i som no hi ha i som i també des de eh, des de fa molts anys si per tant de eh, quins trobem insisteixo segurament eh, on, on, on te diferií més en el grau final d'aplicació però que en, en, el, en el conjunt d'aplicació d'aquestes mesures o d'aquestes lluites i som perquè clar és, insistim de que eh, cal modificar el sistema actual no ens agrada no ens agrada ara, també arribar a dir que eh, que tothom s'ha de moure jo estic d'acord que tothom s'ha de moure ara també hem de tenir té una mica el pes diguem, de, de, del suport social que hi ha a cadascú dir eh? que per tant eh, no, jo et, et plantejava abans que hem de deixar alguns algunes qüestions obertes, algunes marques ben obertes, perquè tot sigui possible en el en la transformació social que cadascú vol. Ara bé, també tenim en compte o tinguem en compte és d'on partim ara, i per tant, no, no deixem de tenir en compte també el, com ha participat fins ara la societat. Molt eh, millorable en molts aspectes, segur, segur, ara també la gent vota lliurement en moltes ocasions és a dir, quan dius que partim de la força que tenim, vols dir l'aritmètica parlamentària, que validem que els que tenen 50, uh, tenen no. 50 vegades més no, la, eh, la possibilitat la democràcia és a dir, com que nosaltres som 3 posarem sobre la taula 3 i el que en té 50 pot posar 50 oh, només faltaria, no, és que nosaltres no, no. no ens creiem la representativitat democràtica d'aquest sistema, ni ens creiem el sistema electoral, ni ens creiem la farsa. Per tant, el que no farem és dir, ah, no, no, com que som tres, deixem que els senyors de Convergència, que són 50, posin 50 condicions sobre la taula i nosaltres en posarem més. No, no, jo no, no, no he dit això. No la validarem, l'aritmètica parlamentària. No, no, jo t'he dit que no, cal deixar... Salut. Fa un moment que estàvem en una crisi institucional de legitimitat del sistema que veiem que, a més a més, hi havia hagut una hegemonia liberal que havia instal·lat en les consciències doncs, una, un, un afany per, per la depredació del territori, de l'espai comú, etc que... i per tant ara Però direm... Però de decidir la democràcia, per majoria, perquè... Tot Però la és democràcia vol dir el sistema no, una de parlamentari, de autonòmic. Una... no. No, no. estem parlant d'un procés constituent per construir una nova democràcia i això s'ha de fer partint d'una situació absolutament imperfecta tan imperfecta com la que tenim que tu desagrada molt a mi em desagrada molt a Marc li desagrada molt i a tots ens desagrada bueno, no, no sé si a tots els que estem aquí potser sí hi ha gent que hi deu, anar... bueno, però com que deu funcionar que molt bé estem en aquest debat veient Eh, diguéssim les, els matisos que demanava l'Oriol no? el nostre anfitrió no? um... <ríe> llavors el tema és això és, de quina manera arribem a, a avançar i a prosperar, a buscar una democràcia més certa i més veritable llavors que no, no t'obsessioni el fet de que només tinguis tres, tres vots són molt ai, tres vots tres parlamentaris són molt importants els teus tres parlamentaris igual o més importants que els 50 parlamentaris que pugui tenir conventjar-se a l'Unió i són molt valuosos. Per tant, no és un tema de minusvalorar ningú, al contrari, no sé per què ho has dit això, però el que és important és que la democràcia és el resultat de la suma dels teus tres, més el 50, més els 10, més els 20, més el no sé què, no el resultat de la democràcia. Això és el resultat d'una representació parlamentària, d'uns forces polítiques que van a les eleccions, que presen el pes a les seves esquerres d'una un expressió propi... brutal i que l'aritmètica parlamentària, acompanyada d'un sistema electoral i duna el problema és que hem de saltar cap a aquesta utopia. Doncs no li donem tanta importància a aquests diputats i aquestes diputades. Iniciem un procés constituent en què que el paper principal el tingui el parlamentari. I tant que posa un dubte a la democràcia, no només faltaria que no li posés. És de mínims. Així sí un problema. Pel marc, quin és el paper d'esquerra en tot això? Perquè estàs dient el compromís ara, perdó, directe, directe. directe. directe. No, directe. Um, no, perquè hi ha molta gent que, que, que, que s'ho pregunta també, vull dir, uh, parlaves del compromís amb diverses lluites de caire nacional i de gaire social has parlat abans d'uns postulats socialdemòcrates però aquest pacte d'estabilitat de, amb, amb Convergència Unió implicarà que haureu de donar el vostre suport per exemple una retallada de 4.000 milions d'euros això com, com es conjuga, o com, com ho viviu, o com, com ho expliqueu? O... Doncs eh, primer que un pacte d'estabilitat eh, no, no és un matrimoni en tot cas m'agrada dir, permeteu-me la broma, és un festeig per tant, no tot està permès, tampoc. i si un pacte d'estabilitat no vol dir que Esquerra Republicana perdi la seva veu, sinó que intentarem incidir. És evident que la situació actual eh, no és fàcil que per tirar endavant eh, és possible que alguns serveis s'hagin de retallar. Bàsicament, ho eh, hem explicat moltes vegades, en aquests moments, només parlant d'una conselleria com, com pot ser la de, política la de territori i sostenibilitat, el govern espanyol ens deu 8.000 milions d'euros. De la, de la disposició transitòria a tradicional tercera de les inversions que s'havien de fer en rodalies en divers diversos, diversos elements que, que queden penjats. Només amb la meitat, només amb la meitat faríem front a l'actual pressupost per tant, és a dir, què volem? S'ha d'anunciar constantment què està passant eh, què està fent el govern de l'Estat amb nosaltres és evident que hi ha una clara voluntat política d'aniquilació del país perquè segurament en altres condicions aquests diners hi haguessin arribat estem parlant de la meitat, És incompliments constants que els seus mateixos governants s'han compromès després d'un procés de negociació amb l'Estatut d'uns compromisos que són ferms i per tant mh, havien de complir eh? Eh, Què hem fet nosaltres? Doncs, eh, el primer que, que tot hem volgut apujar la pressió fiscal hem marcat un seguit d'impostos en els quals la Generalitat té competències de pujar-los, perquè el que no pot ser i això és el que vam estar criticant tota la legislatura anterior, és que eh, quan a eh, converciència, li dèiem que generés més recursos, no tenim capacitat de generar més recursos, és mentida Tenim dificultats perquè en la situació actual el govern de Catalunya té poca capacitat de modular certs impostos. tenem moltes limitacions, però això no vol dir que estiguem lligats de peus i mans eh, fins al final i, per tant, hi havia capacitat i s'ha demostrat. Podem arribar a generar fins a mil milions d'euros més cap a les arques públiques. Era una qüestió de voluntat política. I, per tant, el que hem fet primer és apretar eh, aquells que tenen capacitat econòmica perquè paguin i aquest és el que s'havia de fer, que no podem eh, generar suficients recursos, bueno, en tot cas el que haurem de veure és de quina manera podem amortir el, el cop i si això passa amb reformes estructurals del govern de la Generalitat i dels ENS eh, eh, institucionals que tenim en aquests moments el país. I això vol dir aprimar l'administració a primar el govern de la Generalitat i a primar la, el pes de l'administració pública, no en les seves polítiques, sinó en el conjunt d'institucions que segurament eren necessàries en algun moment i que en aquests moments no ho són. El mateix model social que ens hem dotat en els últims anys ha creat òrgans i organismes que segurament noves dades són prescindibles. Doncs, bueno, anem, anem a intentar primar el conjunt de l'administració pública per, aquest, per, aquest seguit, per aquests òrgans que podrien ser superflus i per tant eh, intentem també des d'aquí evitar que hi hagi més despesa per part del govern de la Generalitat que puguem destinar a polítiques públiques no serà fàcil? No, no és fàcil però per això tenim tanta pressa a convocar ja d'una vegada per totes el referèndum perquè la població de Catalunya no pot seguir vivint en aquest estat, no pot seguir vivint d'aquesta manera, perquè quan nosaltres eh, reclamem la independència del país no és per un tema ètnic, no és per un tema eh, lingüístic, sinó és per un seguit de que la nostra gent la nostra gent ho està passant molt malament cada dia. I aquí estem apuntava tot el, tot, tot el reguitzell de, de, de qüestions que apuntava l'Anna. I això vol dir que amb els recursos que generem com a país, que generem els treballadors d'aquest país, eh, podríem generar polítiques socials que donarien cobertura a moltes necessitats de la nostra gent i això és el que en aquests moments amb la situació actual no, no podem fer i no ens podem permetre seguir més d'aquesta manera. Permeteu-me molt breument, per anar acabant perquè se'ns ha passat l'hora aquí volant molt ràpid um, i a tenor del que, del que deies eh, la, al final uh, l'expolí fiscal no és la clau de tot tampoc, no? no hi ha un expolí de, de classe com ho veieu? Aviam, davant de línia ah, sí, eh, Perdó, eh? Amb, amb, amb el... Amb el... Amb el lei motiv aquest que, que s'ha posat tant de moda a l'Espanya en roba,Espanya en roba o en roben unes classes dirigents determinades de l'Estat espanyol i també de Catalunya i darre dels Països Catalans. És una qüestió només fiscal, nacional o és una qüestió de classe també. Molt breument, per que té tema llarg, però Nosaltres creiem que pot no ser una qüestió de classe, És a dir que de fet, eh, el que realment volem solucionar immediatament és aquesta vinculació amb l'Estat espanyol que tal com ha dit el Marc jo crec que és un dels causants principals de la situació que l'Anna descriu n'hi ha molts més de causants hi ha moltes coses que nosaltres mateixos perquè, perquè el neoliberalisme també existeix a Catalunya perquè la, la, la corrupció també existeix a Catalunya perquè també tenim problemes a Catalunya que també s'han de resoldre però això eren les imperfeccions de la democràcia jo el que intentava dir és que del, de la vida que vivim hi ha alguna cosa que es pot fer que ens ha de permetre fer el salt cap a aquesta, eliminar aquest primer problema és a dir, la falsedat d'una Espanya que no existeix, d'una Espanya que ens ha imposat i que ens està imposant a més a més unes condicions econòmiques que són sagnants i amb això ja, ja heu parlat el, el Marc de la, de la situació sagnant que viu aquest estat autonòmic tan fracassat per tant, sí que hi ha factors, i un dels objectius principals és treure aquest element, que és un dels, a l'entendre de l'Assemblea Nacional, una de les claus de volta de molts dels problemes que, que hem dit que existeixen. És una, és potser de les principals. Per tant, eh, és anar traient el desllorregador d'això i construir amb, amb, amb paràmetres el màxim de compartits possibles perquè la poca democràcia que queda no es destrueixi perquè això també és una qüestió de graus. La poca demostració que queda doni lloc a una democràcia participativa, real, de sobirania i cap a un camí molt, molt pròxim o tan pròxim com sigui possible a aquest món perfecte que busquem. Ana. Si sí, és que nosaltres els, els companys de Marinale, de, de Vallecas o d'Alcanyiz no ens roben absolutament res és evident que és una qüestió de classe i d'una classe que ha muntat un sistema que respon als seus interessos. Tant imperfecció és del sistema democràtic a eh, la corrupció que hi ha a Catalunya com, com imperfecció del sistema podria ser la corrupció que hi ha a Espanya i no entenem perquè primer s'ha de fer front a l'espanyola i després a la catalana insisteixo, però no és una imperfecció del sistema. És un sistema que només s'explica si s'entén que està muntat per privilegiar uns pocs i per sotmetre a molts. Per tant, és una lluita eh, nacional, és cert, però és una lluita de classe del nostre entendre, també, i per això entenem que no li fem cap favor al procés amagant la lluita social o deixant-la per un segon moment i prioritzant la lluita nacional, i només amb un encaix m'atreviria de... Doncs hem de posar al mateix nivell la premura per fer avanços en el terreny nacional eh, que en el terreny social, perquè només així serem capaços de construir un nou estat que s'allunyi d'aquest estat que hem descrit com a, tan, com a tan cruel. I aquesta serà una mica la nostra funció. Esquerra apuntava una mica doncs quin és el paper que està disposat a, a, a jugar i és molt legítim que hagin decidit fer-ho eh, d'aquesta manera. nosaltres ens toca segurament jugar un paper perquè segurament som última trinxera i nosaltres doncs, haurem d'estar combatent en el carrer i no només a les institucions perquè segurament algú també ho haurà de fer. No, nosaltres haurem d'estar assenyalant amb el dit de la mateixa manera que assenyalem els dirigents del Partit Popular de l'Estat espanyol, els dirigents d'Unió Democràtica d'aquesta Catalunya o els dirigents de eh, d'Unió eh, Mallorquina o del PP del País Valencià sense diferenciació i reivindicant una millora de les classes populars, no només als països catalans sinó també a l'Estat espanyol i al conjunt del planeta Marc, per tancar Sí, en tot cas eh, per nosaltres la llibreta nacional i la llibreta social van juntes és a dir, de res serveix eh, la independència del país si això no serveix per transformar el model social que tenim. Estem d'acord. I amb això coincidim Tots. amb, amb l'Anna, i jo em sembla que no la vam posar en... Et sàpiga greu. Et sàpiga no, no, greu, vull estic vull encantada. Que, però en tot cas... Ja eh, em s'hi es eh, bueno, coincidim amb l'Anna, tu coincidies amb nosaltres, no? i en tot cas allò és, és, és mutu. En tot cas, de què serveix? aconseguir la independència del país i això de perpetuar una estirp, una classe a Catalunya que acabi imposant el seu model per sobre totes les classes populars i això, és a dir, i lluitem contra la corrupció a l'oficina antifrau que vam crear es va crear instàncies d'Esquerra Republicana en el seu moment, la puja d'impostos a les classes més benestants del país ha sigut una opció que Esquerra Republicana ha posar sobre la taula i necessari condició necessària per assinar el pacte de govern, per tant i amb tot allò que com a eh, país com a estat puguem tenir més capacitat de transformar, també tenim eines, eines limitades i que, per tant hi ha coses que des de l'autonomia la, la, que avui tenim és impossible de regular i, per tant no, no podem entrar-hi però la nostra voluntat de transformar és acabar amb aquest sistema diguem, de castes, nosaltres hem anat presentant propostes eh, diverses i diverses i parlava el tema de l'oficina antifrau, però altres mesures també de que la pròpia administració la l'ògica de contractes, doncs, siguin més transparents, siguin més nets, perquè si no, en definitiva, perpetuem un sistema que acaba oprimint a les classes populars i acaba oprimint eh, a, la, a la bona gent, per dir d'una manera. I això és el que també volem acabar. Nosaltres, la, la, la lluita social, la lluita nacional, formant part, són eh, dues cares de la mateixa moneda i, per tant, el no, no donem més importància a l'una que l'altra tàcticament potser toca en aquest moment però no oblidem l'altra no, no, no és allò que deixem-ho per més endavant no, no. conjuntament mentre estem avançant cap al procés d'independència també estem intentant apaivagar al màxim eh, la situació econòmica del país Bé, una hora i sis minuts de programa de la plaça ens han quedat molts temes al dintre, esperem en una altra ocasió doncs, anar-lo resolent hem posat eh, eh, dirimit els acords els desacords dintre de, del camp del, del sobiranisme i ho hem fet gràcies a, a la Teresa, al Marc i a l'Anna el els, els quals els hi agraïm infinitament que hagin participat d'aquest programa i esperem tornar-los a retrobar en una altra ocasió. Bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies. El Carlos Lara a les Vies de Soi, un servidor, l'Oriol eh, conduint el programa. Ens retrobem dimarts que ve amb una nova edició de la plaça dels serveis informatius i els de Sadell. Buona nit. Buona Hi ha tanta feina a palau és aquest cidic que ve voler aquesta gent tan insolent si tothom té el que es mereix i el que li plau